babu yake akasema hivi mimi toka nazaliwa nafika hapa sijaiku ya mm. saliti dini yangu ya Kiislamu ni kitu ambacho hakiwezekani mimi mjukuu wangu leo hii asaliti dini yangu aenda kasilimu kuwa Mkristo mm. ni jambo ambalo haliwezekani yani walivompa talifa jioni kama kesho yake kwa sababu baba alivyotoka kule alifika na anaenda kazini kabisa moja kwa moja mm. akasema mimi tarudi kesho kuto kama kesho yake asubuhi saa 12 babu na kaka timba pale nyumbani. Mhm. Mm Hodi karibu. Hapa ah, ndo kwa fulaniikasema ni kwa fulani na wewe fulani nikasema mimi ndo fulani. Kwa nyumbani? Nyumbani kwetu. Mhm. nikaenda nika kufungua mlango mkubwa kule nyumba kubwa kwa baba ili niwape viti. Kasema mm. hapana usilete viti. Mhm. Wewe mkeka. Kwa sababu pale alipokuja pale nyumbani alikuja na mashewa wawili. Yani na wengine wa abababa watu wakubwa kama watatu hivi na yeye akiwemo. Hmm. yule babu yule e, babu badili dini. Hmm. Kwa sababu pale nyumbani uani palikuwa yani mtu wa mapashoni. Hmm. Katandika pale mkeka tukakaa. Tulivoka pale. Akaanza kuniambia bwana nimesikia mjukuu wangu yuko hapa. Mm. nijue chanzo cha kuwepo mjuku wangu mimi hapa. Ni kwa ya Kamwambia nikaona kama vile tunapishana katika kuongea Nikaenda nika nkaenda kumamsha sasa ule binti mwenyewe ya muhusika mkaja mm. pale kanaambia mimi mtoto wangu aweze kubadilisha nini dini mm. Akanambia kwanza kama elfu 2000 leta 2000 hapo uweke hapo mm. nasema mimi hapa hata na wala sina buku wala mm. na maana yeye lengo ambao alikuwa limemleta ilikuwa ni lengo mimi la kunifungia ndoa ya mkeka mm. kwa lazima mm. Lakini hmm. mimi naye nikamwambia mimi siwezi kufunga ndoa ya mkeka nikitambacho ni kwanza nimetakuwa familia. Hmm. Na istoshe mimi inawezekana vipi mimi nifunge ndoa ya mkeka au ya Kiislamu wakati mimi ni Mkristo? Hmm. Itawezekana vipi? Alafu istoshe mimi hapa niko peke yangu. Hayupo babangu na wala hakuna mtu yote aliyopo ni nyietu. tu. Hmm. Nikakataa pale nikagoma yule binti akamwambia babu yake babu mimi ndo nimekubali kubadili dini hmm. nimeridhia kuishi na huyu mwanaume alivyomwambia vile kabisa babu yake alifiuma sana Kachukia sana kabisa kabadilika kama vile anii kaona kama vile mtu amebadilika ghafla mmm ha, amenda lakini lilisema hivi saa moja natokio yani mnifate mimi kwangu mmm ni asubuhi ambapo ni wewe mlengo mwanaume na wazazi wako babako na yule mamaako mdogo atarifu mapemo nifate mm. Na watu wengine ambao mtakuwa kuja nao. Mm. Nikasema wala hata Baba nikampigia simu chapu akasema chukua pikipiki kunifuate kwa sababu yeye hakwenda alikuwa na usafiri wa kujipakiza. Pikipiki ilikuwa ndani. Mm. pikipiki nikafuata kazi yako nikamleta pale home. Tukaenda pale kwa mama kwao kule kwa mama alipokuwa kule, kule, kule kwao sasa. Mm kamchukua tukachukua na jumbe wawili tukafika pale kwa kwa babu yake kama inaelekea saa 12 hivi vile jioni. Mm. Tunafika pale tunakuta na kikao cha familia yao ndo kimeisha. Na mara familia nzima kabisa yao na mwanamke ilikuwa imekaa pale walikuwa na kikao chao. Mhm. Tulipofika pale kwanza babu yake alifoka akasema yaani nyie mnadharau sana. Haiwezekani mtu anakuambia saa 11 wewe unakuja saa 12. Lakini sisi kikao kimefanyika na kikao kimeisha. Imeonekana huyo mwanaume akachukua yule binti amrudishe nyumbani sisi bintu yetu wawezi kusirimu na kubadilisha dini kamchukue amrudishe nyumbani mmm hiyo kwangu ndogo lakini japo na binti alikuaga miniambia mimi nyumbani akikata nisione na wewe hapa kwako kwa stoki kwa sababu pale mimi ndani kwangu nilikuwa na mazagazaga mengi sana ikiomo kama sumu sumu yani sumu ya kienyeji sumu ya mafuta unaona sumu. You know, sumu ya kuweka kwenye chakula sumu za kufanya nini sasa sumu za kuua na maana si vita pavu na, na kanavyo ndani kwa sababu mimi kuwa mshirikina ni mshirikina kabisa haswa hmm. yaani kuniambia masuala ya Mungu mimi siya amini kama vile ilikuwa mm -hmm. najua kwanza kwa sababu ilifikia stage mimi nikaona najua kwamba mwanadamu si chochote mbele yangu mimi yupo tanipo hmm. talii mpoteze ili mimi nipate kipato Mm -hmm. Uwe wama... kwa hiyo binti anatamani kubaki kwa sababu hizo. Yaani alitamani kubaki kwa sababu alinipenda labda kwa mazingira. Mhm. Mm yani, nisema alinipenda labda kiundani yake. Mm -hmm. Kasema Akasema mimi hapa sitatoka. Na kama sitatoka mimi hapa. Najua umu kuna dawa nyingi hata nikizichanganyizidawa zote mimi zote naweza naweza sikaniua. Anaataka yani, enu juu. Eh. Mm -hmm. Mimi sasa nikatoka kule na akili zangu sababu aliniambia natakiwa mimi mwenyewe nimchukue nimpeleke kwao sioni mm. mwambie aende mm. nikafika pale nikamwambia wana tumetoka kwenu na kwenu kweli wamekubali niishi na wewe wamependa zaidi lakini mamako amesema nikupeleke akupe information ya kuishi na mwanaume kumheshimu yani jinsi ya kumheshimu mwanaume nikupeleke lakini tutarudi wote mm. akafurahi akijua kwamba tunaenda ah, tunarudi mm. lakini mimi nilikuwa na lengo langu na naye kule haweze kurudi mm -hmm. Kamambia, naozo kavaa mavazi ya kukustili ya kwenda kwenu kavaa, tukaondoka kamba hapo hapo ni watu naye siku sita hmm. tukaenda mpaka kwao nilipofika kule kwao kwa kweli alimpokea kwa, kwa, kwa, kwa kichapo kimoja kikubwa sana hmm. walimpiga yani walimpiga, najua kumpiga mtu hmm. yani mtu anapiga kama lijoka fulani hmm kampiga mimi pale nilitoka kweli mm. na huzuni moja kubwa sana na kufikiria hasa mtu kampenda mwanake na amependa kuishi afa anampiga so, imani ya kuishi mm. anampiga kwa sababu eti amewazalilisha familia amebadilisha dini mmm no, na na makubaliano yoyote mmm mimi nikatoka pale nikaja nilipofika nyumbani wazazi wakaaniambia bwana unaona kile chotokea ule huni ambao ulikuwa unafanya muona madharao yako ambayo umekuja mm. Mimi nikamwambia, "Hiyo wage inatokeaga baba kama bahati mbaya. Babanga kaniambia sasa kuanzia sasa hivi unavyo unavyoona. Usi mwezi wa kwanze, si mwezi wa kwanze Usijagu karudiaga ta siku nyingine kumfuata yule demu. Ukimfuata yule binti, katafutee baba mwingine wa kuishi naye, usinitete na baba." Mm. Kasima, baba hiyo hawezi kutokea." Na binti kule kwao, babu yake mimi sasa, babu yake sasa. Mm. Yaani naweza nikasema, e, nika yani kijiji kizima walikuwa na sana, alikuwa ni mtu wa sana. Kisa, yani kiuchawi, kiuganga, mm. yani alikuwa na ukupeka sana. Hana kijikuna, kijikuna kufa watu watano ilikuwa ni jambo la kawaida. Akijikuna, akijikuna kufa watu watano kava jambo la kawaida. Kivipi hapo? Kiuchawi wake, hana kusema najikuna ni, na ninuiye watu watano wafi kuanguka ni jambo la kawaida. Yeye kama yule aliyokuwa mitengeneza mazingira yake. Uhum. mana nani alikuwa nakupika kadiki katika, katika mazingira yeye alikuwa anaishi mhm akaniagazia ujumbe akamwambia mwingine mama moja hivi akamwambia kijana kama anapenda mashaki yake kwanza mm. leo leo asija karudia maana ilikuwa ni 19 za mwezi wa kwanza mhm kwanza hizi tisa 19 za mwezi wa kwanza mwaka F2 na mhm asija karudia kusimama na binti yangu Kuanzia yeye na binti yangu huyo mjuku wangu ameposimama na udongo wake tutangoa Tufuniki badala ya udongo ndio kae chini ya miguu yao bali wenyewe ndio watakaa chini ya udongo hmm? hey. sisi wawili na maana nikarudi kusimama naye eti tunaongea na ukisimama naye simu Nyawezi hizi zinakuwa juu ya udongo mh hmm. yaka kwanzia kwanza siku nyayo zitaka chini ya udongo badala ndo zikae juu ya udongo hmm. akiwa anamaanisha kwamba nikarudi kuongeana kwa naye ataniua mmm na no. mm -hmm. yule mwanamke akanikambiia kama aliua wengi kwangu mimi hawezi fanikiwa hmm. siishi kwa ajili ya mkono wake bali naishi kwa ajili ya mkono wa Mungu hmm. lakini japokuwa nakumwambia vyote ni kwa sababu nilikuwa na kitu ambacho najivunia na najua yeye hawezi hmm. Kuniua mimi na wala hawezi kunifanyia kitu kibaya Hmm. Nikamjibu sasa nikiwa najiamini. Najua kwa kwamba na mjibu hivi ila hauwezi kunitendea hichi. Mmm. pale siku ya kwanza siku ya pili, Kamambia baba sasa pa, kwa sababu kwa sababu zile siku katika liya pilika pilika, baba na mama walirudiana. Mmm. Kwa ajili yako sasa. E, uh -huh. Kwa dili, mazingira. Hmm. Walirudiana. Mimi baba kwa sababu yapi imetokea acha mimi nirudi tafute maisha ya mjini. Katoka hmm. pale home nikaingia mjini. Nikaingia mjini siku wiki ya kwanza, ya pili. Kama kawaida hmm. hela yangu mimi napata kiuchache. Mm. Wiki ya tatu nimekaa. Nikaanza kuona namba nyingine nyingi zinasombua kwenye simu. Kinyi zile namba nyingine kwa sababu zingine ni kwa za malafiki sake. zingine namba yake nyingine, sometime Number? namba ya namba ya yule mwanamke. Anataka kufika tazuo sisimame naye nitakufa. Mm anakasema sasa huyu mtu ananitafuta na kati man, babu yake asha nitamkiamana mazito yale wale hao ajali tu ya kifo hmm. na mkaushia tu kimazingira na hapo ambapo namkaushia kimazingira yule mwanamke mwingine ambaye kwaameenda Mwanza hmm. alikuwa amesharudi rudi ambapo alikuwa amesharudi rudi yani ambaye ulikuwa na ndoto za kumuoa asa kumuoa mm. yani alichukulia vibaya kabisa sana katokea kunichukia sana lakini mwisho wa siku nikawa namuomba lakini kwao walinichukia sana walichukia mpaka walitamani mimi wasinione duniani taarifa ulizopataje kwa sababu yani yule binti niliyemchukua msalikuwa mm. ni rafiki yake na ule mwingine ambaye nataka nilikuwa na ndoto za kumuoa mm. kwa sasa walikuwa ni majirani nyumba ya chini nyumba ya juu katikati tu yani palikuwa petuka tukakupita mm -hmm. ni majirani na kutoka pale nyumbani mpaka kwenda kwao yani dakika ishirini, tukutembea kwa mguu mm -hmm. sombali na pale home kwa kujua mm -hmm. yale mazingira kama nimeoa ilikuwa ni risi sana mm -hmm. wakanichukia kutokana na nilikuwa nimeachana ule mwanamke nikataka nimrudie yule Wa mwanzo kwanza, kwanza. Mm -hmm. nikamshawishi nikamshawishi nikamshawishi nikaona kama anagoma Hmm. Alipogoma na mimi kama amenikataa hawezi kuolewa nikiwa bado nipo hai. Unamanisha? Hawezi kuolewa nikiwa bado niko hai kivipi? Yaani kivyo vyote kimazingira yake hawezi kupata mtu akomwoa Bala atakuwa napata akumchezea. Nikaenda kwa mganga, nikapeleka jina lake, nikapeleka na picha yake, nikamwambia nataka uyu hapo mfunge asiolewe. Hmm. Kamfunga funga vile binti kweli ili asiolee kwa sababu amenikataa lakini kunikata kwake ni haki kwa sababu nimeenda kumua rafiki yake mm -hmm. sasa rafiki yake imetokea ajali tumeachana afu ndiyo nimrudie yeye alikuwa na haki ya kuni kutokubali kwa hiyo ulichomfanyia ni romba no, nikafanya yani kwanza mimi nilikuwa na asili ya kumchukia kila mwanamke kutokana nile jini, nidoa mm -hmm. na ile jini niliowekewa la mwanamke kwa hiyo mimi mwanamke kunidharau nilikuwa naona ni jambo la yani, yani kama yani na vitu vingine tofauti Mm -hmm. Nikamua kumfanya kama kumfungia yaani kama rombaya. Mm -hmm. binti sasa baada ya mwezi mmoja kuachana Merudi kwa akananisumbua. mwezi wa kwanza ule mwezi wa pili akanipigia simu sasa. Kasema, tuka liveo, nisumbulia cha mimi nijikubali nijiamini toka nikiongea naye ndio kufa. Kama uchao tagizwa kwenye simu tu kawaida mimi sifileo leo. Hmm. Alipopiga mimi nikapokea, akaniambia vipi safi, sasa siku nzuri. Sasa hivyo kwa upi ngamwambia nipo town. Kanambia mbona na sasa hivi hata simu yangu ni kwa nini? Nikasema ah, unajua mazingira yenyewe. Umeshakutawaza kuongea na mimi kwa uko kupokea simu yako ni sahi na nipo haki. Akaniambia hapana we kuna kitu ambacho uto ukijui Kama kujua wewe hata kama unakataa kupokea simu yangu, mimi ni mjamzito. Hmm. Sasa namwambia wewe ni mjamzito ningamwambia sasa kama wewe ni mjamzito tu sukatoa wewe ujauzito kwa sababu hauna faida kwangu kwa hiyo ni washakataa usishi na mimi kwa hiyo haina haja mimi hiyo damu kukaa kwenu. Mm akasema pana tu uweze kujua tu mimi nimependa kuishi na wewe najua ipo siku tu nitaishi na wewe. Mhm. Mm Akajionjea pale maneno akanishawishisha uishi tu pale kwenye simu nikamwambia basi usijali mimi kesho kutwa nitakuja. Ambapo mm -hmm. hapo miezi minili imeisha tumeachana sasa. Mhm. Mm Ninamwambia kesho kutwa mimi nakuja kweli kesho kutwa mimi nikatimba nilivotimba nikamwambia bwana unajua babu yako alikataa au hataki ntuongee au tusimame umeenda sa nyumbani sasa nimeenda nyumbani nikamwambia sasa mimi nimefika home kesho kutwa nakuja nyumbani nitakupa jani kuandalia mazingira babu tukutanie mimi na wewe mm. liwalo na liwe Liwazo na liwe itakalo tokea litoke, kama kufa nife tu hakuna lingine Mm nikampigia simu nikamuelekeza kuna mazingira fulani kama azwaniswani kule ziwani kabisa ule. Mbapo, mbapo, yani mm. kule ambapo tunienda kuongelea ambapo kuna kaoficho kidogo mmm kule tukaongea yule binti alilia machozi mengi sana akasababisha yani kunishawishi na kweli nikaja kuangalia yule amebeba mimba ya kwanza yani ndo kwa sasa na kwenda kuitwa baba Mepita katika huku na kule sijaikuita mimi baba Leo hii kweli mimi binti ata kama kwao wamenikataza na uja usito wangu timkatae yani nikaanza kuwa na moyo wa huruma nikasema mimi kweli binti iwaroliwe mimi nataka tuishi tena babu yako apende asipende kwani wakubali wasikubali nyumbani wakatae tunaenda kuishi mimi na wewe kabidi sasa nimpange sasa ki kifumوشe sasa ndo nikamuelekeza ngamwambie unajua pale nyumbani mimi apendeishi we. na wewe na kwani hataki wewe ukae nyumbani hasa cha kufanya. Mimi tufanye kama Eli mimi. Ile kwao hawataka yakee nyumbani kwetu. Mm. So walikatana na mimi. Mm -hmm. Na mimi kitendo cha kule kwao kwa tasa waliana mimi nyumbani wakasema wamekusalirisha. Mm. Inawezekana vipi mwanamke anaishi na yeye siku sita afu anakuja kumtoa? Mm. Manamana kama vile sisi hapa kwenye ukoo wetu hatuna maana. Mm. Kwa hiyo pale nyumbani au nyumbani wakasema huwezi kurudiana naye kuishi naye. Tafuta mwanamke mwingine uoe ila tafati na yule ambapo baba alitokea kuniambia kile kitendo cha kwamba nikimwacha nikimmoa yule mwanamke tena nitafute babangu mwingine yeso babangu kwa yu, kwa mwanamke umekataliwa kisa dini wewe mm -hmm. mwanamke kwani umekataliwa kisa wao kuwakatani eh mhm mm yule binti nikamuelekeza nikamwambia unajua ba na mimi nakupenda na wewe umenitia huruma umenishia moyo wa huruma na umenipa ujasiri na kujiamini mm -hmm kamwambia hapa cha kufanya kesho kutwa mimi ndio naweza nikaondoka nikaarudi mjini lakini kabla ya kuondoka natakiwa mimi ni ndani vipi sasa mimi na wewe tupange sasa kufanye kama mchezo fulani huo hmm. mchezo tunaufanya ni mimi na wewe tukiwa hapa hakuna mtu mwingine kuja kusikia huo mchezo mimi na wewe na iwe sili yangu na iwe sili yako usije ukatomboka iyo sili hmm. Nikamwambia mazingira yote pale nyumbani wewe ulikana unayafahamu vizuri sana. Yale mazingira yote sasa japo kuna yafahamu cha kufanya hapa sasa. Wewe utafanya kama umetoroka kwenu usiku. unifate mimi. unaona? Mm -hmm. Kama utakuwa umenifuata sasa mimi usiku. Nitafanya yani utafanya kama unaniamsha na mimi nitaamka nitaenda kuamsha mama tutayaongelea pale atatokea mawili itatokea yani itatokea jambo la kwanza kukurudisha kwenu siku ule au kukubali ulale ndani kutokana na maelezo utakayoyatoa wewe Ni mm. kampanga, nikampanga nikampa maelekezo ambayo atakaposema akifika pale tukakubaliana kwamba akifika pale nyumbani yani yeye ya aseme mimi nimempenda yani atapiga kwanza hodi mm. kwa sababu mimi nilimwambia nikifika pale nyumbani sisi pale nyumbani tukua na mchezo tukifika pale kama wasote tuko pale kwa sababu familia ni kubwa tunacheza karata tunafurahi kwa baratu najikuta tunalala saa 7 kwa kuangalia TV anaangalia TV mm -hmm. siku hiyo mimi nimetoka misale nafikia pale tumeshakubaliana nikamwambia bwana wewe ukifika nyumbani sasa utakuja usiku wa 5 au saa Kutakuja utakuja pale utaniaamsha mimi ukiniamsha nitafanya kama vile kitendo cha kushangaa kama umekuja umeningilia usiku mimi nitafungua mlango wangu mimi nikishafungua pale nitatoka nje nitaenda kule kwa wazazi wangu nyumba kubwa kwa kumamsha mama na utamkisha muamsha pale mimi sina cha kuongea utabidi wewe uongee. Ivoma pia hivo alikuja tuli miseli pali home tukacheza karata nikaenda kulala kama majira saa 5:30 hivi. M. hivo ndani kafungua kama dakika kumi tu wakafika. Mm -hmm. aliita mara kwanza alivoita mara pili lakini moyo wangu kasita. Kasi nijikaushe sifi nini. Ele kama vile nataka kuacha kwa sababu nilisikia kama vile mwili umebadilika ghafla. Hmm. Aliita kama marakumi ni kasema siwezi kutoka nje. Sasa yeye akashikwa na asira kasema wewe juu unanisikia. Wewe ume niambia niji. Alafu leo sasa naanza kukataa kutoka nje. Mgoja sasa nilale hapa mlangoni, nijinyongea papa kwa kwa afukisha asubuhi kutema iti miele hapo. Nikuletee na weke. Aliposema vile kabidi menifungue nilivofunga lakini kama mbii usiingie ndani akafungua pale mlango wangu nikarudishie nikafunga nikaenda kwa mama za nikamamsha nikamwambia mama amuka waangalie kuna nini mwanangu ikasema ana hapa mimi niko nilalala nikasikia yule mke wangu ameja kuniamsha sijui sasa kitendo cha kuniamsha siju ana shida gani labda msikilize ndo akamwambia alipomuuliza akaanza kutirilika pale maneno akaanza kulia akamwambia mimi kweli nataka kuishi na jana wenu naomba unisamehe Mama kamwambia we unania kuishi na kijana wetu lakini wazazi wako wataki na babu yako kitu ambacho kiwezekane. Mama kamwambia kwanza kwa sababu hapa huwezi kulala hapa cha kufanya inabidi tukupeleke kweni. Nikabidi nitoe pikipiki piki ndani nikafungasha yeye na mama na ndugu wangu wa kike. Tukapeleka mpaka kule. Tulivyompeleka kule kwao lakini mimi mshiaote nilikuwa naijua. na yeye na mtarudi. Eh tukaenda kule kwao tulipofika kule kwao tukamsha wazazi wao na hapo kulikuwa na majili kama 6 hivi kupiga hodi akatoka babake na binti lakini mamake akatoka nje mmm babake akamwambia mama akamuelezea bana si tukwa tumelala huyu binti yako akamfata kijana wangu akammuamsha na mimi kijana wangu kama mlivyomwambia Kiludi kusimama na binti atakufa au mtamtelekeza, au mtamfanyaje Amemona roho ai kusema kwamba mfungulie mlango aingie ndani. Amekuja kuniamsha na mimi sikupata roho ya kusema tukae naye. Tumekuja naye hapa. Hmm. Kwa hiyo binti yetu na mmkanye na mmuone asija karudi kukwenda kwa yule Babaka akasema huyu binti ametoka patoka saa 12 mpaka size 3.5 na ile ya saa 7. Sijamuona kama mmempa sumu ambayo inaweza kafika pika mzuri kafia hapa. Mimi vipi sasa hiyo binti inabidi mrudi naye mtakuja naye kesho asubuhi. Mama akasema hiyo binti kurudi naye. Atabaki hapa kwa sababu hapa ndio kwao. Huko sio kwao. Babaka kasema na mimi humu ndani haingii. Mtenda naye. Kwanza babaka akamwambia wafuate hao hao mtakuja naye kesho. Mimi nikachukua pipigini na kumfungesha mama na yule mdogo wangu wa kike tukarudi home. Tulipo rudi home kumbe nae akatufuata nyuma nyuma ten e, tena hakuingia ndani hakuingia ndani kule kwao unakuwa walimfukuza akasema nenda huko huko utakuja kesho asubuhi mmm naona akamerudi mimi nafika nyumbani nakaa kama dakika 20 tu nimetulia tu kwa zua ya kwangu. Rudi. Halivo, rudi, na waza na kuwazo yangu akarudi alivorudi na mimi vidi tena nifungwe mlango tena kama mwamsha mao mama kasema sasa ubindi anataka kutuchezea hapa kuna kurala mtu twende kwa mjumbe kwanza tukaenda kwa mjumbe tukilipofika kwa mjumbe akatwambia mjumbe kasafiri kabidi sasa turudi home kufika home hapo ni majila kama saa 8 waka pale nyumbani mama akasema ape inabidi tukae nje mpaka asubuhi ndo tumrudishe kule kwao tukakaa pale nje mpaka kwenye saa 10:11 sasa ile saa 11 yani ikaja dalili ya mvua mvua kama inanyesha mama kaambiyeje wewe nende kwako uyo binti atalala hapa sibili yangu akaingia ndani mimi nikaenda kule kwangu kumbe sasa alipoingia mle ndani mama akamwambia hivi naomba uniambie ukweli wote na kama nambana amwambie ukweli Hmm. walivo wanawake wajinga, jinga akamwambia mimi tumepanga hivi na hivi na hivi na mtoto wenu ili nije hapa hivi na hivi na hivi tuishi naye kwamba yani ule, ile plani yote yani tulioipanga na tukaweka masitizo ya kusema kwamba tuwe yani tu si tusitoe tusi yetu hii kila moja bakie na sili. yani uu mchezo tu unaocheza iwe ni sili yetu akaenda kumambia mama kama tunacheza mchezo ili nadirudi kuishi hmm. na na tumepanga wote mm -hmm. Sasa mimi uko sijui na kuja kuamka asubuhi hivi nakuta kila moja amebadilika sula kwanza mama amebadilika aongei namuuliza sasa mama vipi tuondoke sasa kule kwa wao akasema wewe chukua weu binti naenda naye mimi hapa sitoki kwanza wameduchezea akili mipango yote umeikokota wewe afu nakuja kutufoti sisi kama akili Akabida mpigie baba simu aliyompigia simu baba baba naye ni mtu mwenye hasira kubwa sana baba maneno aliyosema alisema kama amefanya hivyo yani niji ni hapo nisikute mtu hata mmoja. Kwanza nikute hiyo nyumba imeibomowa kwa sababu labda anafanya yoyote kwa kujidaia. kwa sababu kajeenga nyumba yake hapo. Kwanza akawa anajua kwamba ile nyumba kulijenga kwenye uwanja wake, bali nimempa tu hifadhi tu ajihifadhi badia kwenye muda kidogo si kwa kipanda uwanja wake akajenge. Mm. Baba Mama mimi Na mimi kasema sasa huyu binti mimi tumepanga mambo tukio wawili. tena na tena nanisaliti. nisaliti. Hauni kama ananiuza. Kasema sasa na mimi namrudisha kwao nikamwambia twende kwao nikampeleka mpaka kwao majira kama ya 2.5 ili asubia kwao tulipofika kule kwao nikakuta kwa kuna kikao yupo babu yake yupo shangazi yake watu wengi sana babu yule akambia uki babu kwamba nikisimama naye nitakufa mmm pale wananikata kijicho Kasema jamani meleta binti yenu akasema wewe kama nane. hebu kwanza hapa. Kasimlia moja mbili tatu nikawalihisia kasema binti yenu hapo ngoja mimi nirudi. Anasema kurudi. huyu binti ameshakupenda na ameshapendana. Hii imekuwa Kwa fimbo tulizompiga tukamuonya tukamkanya karudi kwako. Lakini imetokea. Huyu hapa mtaenda kuishi Kichakani wapi we, wapi Hapa kurudi kuishi. Huyu mke wako. sasa anaweza kuwa mke wangu wakati mlinikatalia na mlininyang'anya mara ya kwanza? kwa sabi, sasa sasa siwezi kuishi naye ah akabidi tu yani hapo ni ipuzie ile natoka nje yani kwa sababu ni nime nimechukia akamwambia hapo huwezi huwezi kutoka hapo na ubinti kifo vyote akawaambia mimi siwezi kwenda na binti akaniambia sasa hapo utaondoka naye mimi nikatoka pale kibishi na binti akanifata nyuma alionifata nyuma ni tumefika yani huku mbele kabisa tuko kufika nyumbani tunafika nyumbani na yule binti nayo anaifika Nifika nyumbani hivi na kuenda kuangalia kwenye mlango wangu li ni niingie ni tu tulie na kuta pale mlangoni kuna kufuri kama nne wamefunga mlango wangu. A, nikajua labda tu wameweka mlangu ili watoto wamefunga zile kufuri watoto wasiende kuchezea ndani. Nikamwita mama, mama naomba ulipofungue nikafungua akasema babako amenambia nifunga na nisikupe funguo za kuingia huko ndani. Ah sasa isi si nikashangaa sasa wanaifungiaje nyumba ni yangu na nimejenga kwa gharama yangu na kuja wanalifungia mlango? Ili nao sasa la ajabu. Nikambiki nikabidi baba Baba nilipompigiakaniambia kauke lijua kwamba hiyo nyumba imejenga kwenye uwanja wangu na nimekupa ifasi. Kama unaona nimekuzi bomoa hiyo nyumba. Au kama unataka kuishi na mwanamke, kaishi naye kwenye mazingira ya kupanga lakini mimi utafute mwingine wa kuita baba na nishakwambia mimi sio baba yako tena na hakuna kitakachotoka chotoka ndani. Vitu ni vyako lakini homa ndani hata kimoja. Kwa nini? sasa nikamuliza baba kwa nini? aniambia kwanza usiniite baba kwanza ni wa masaha ya na itale tina baba mwanamke ile binti nimerudi naye ukabidi mm. sasa mimi nichukue wajumbe wawili nikarudi naye kule sasa kwa mmm kule kwao maneno yakawa kibao nini baba kaniambia kama umefukuzwa kwenu basi mimi nina nyumba za kupangisha hapa nitakupa chumba kimoja nitakupa ya mawili na masafani utaenda kuishi Kukanze hmm. maisha baba wa binti baba wa binti hmm. Kasi masasubi, mababa ananiambia hivi wakati wananichukia lakini mama kasema akaniitamkia akasema hivyo japokuwa namnaenda kuishi mimi nilizaa watoto kumi kwenye watoto kumi mimi nimebakia na watoto tisa na maana huyo kwenye idadi ya watu ambao waopo wazima huyo hayumo ni marehemu mtoto mzima anamwita marehemu sasa nikaanza mimi nitaenda vipi na mtu ambaye kweli hmm. yule binti akaanza kulia ni mwenye kukana kuwaza. Nataka kutoka nje pale ndani wananiambia hapa utoko natoka na mwanamke. Mm. Asa nikao kama vile nimebanwa. Anasema mwanaume huaga siku zote akizaliwa, anazaliwa ili aiishi na anakuwa anaenda kuishi anakuwa tegemei baba na mama. Baba za kufanya. Huyu mwanamke naondoka naye na nitaenda kuishi naye. Nikatoka naye pale kwao, tukatumeondoka sasa. Mm -hmm. Tunatoka ndani tu tunazunguka hivi Mamaka kasema hivi mtoe hiyo miguu yenu hapa na msije mkarudi kufikiria kurudisha miguu yenu hapo. Mm mazima mkafia huko maisha yenu. Mm -hmm. ah, kawaida, mm. pale nyumbani pale bado kabisa kuna makufuli pale mlangoni Nikamkabidi mimi ni mwite mama, ni muelezee. Mama kaniambia babako amesema nisikufungulie mlango mpaka yeye mwenyewe atakapoweza kufanyaje kurudi hapa. Mm. Kasema sasa inawezekana vipi? Basi mimi nipende ufunguo mimi nitoe vitu vyangu huko basi nikapange. Mm. Mama kanambia amekata Ikabidi nimpigie simu simu baba, simu baba. kwanza sitaki kuongea nawe, inanisha kwambia baba. Akanikatia simu, nilampigia simu sima simu mara mm. Sasa pale nje kwa mbila kidogo. Na hapo mfukoni na kiasi kidogo tu cha pesa kama pale Kwanzele ile saa 7, saa 8, saa badas yaona muendeleo nja kali binti wa watu mwenyewe toka usiku hajara akaenda nyuma kwanza akaanza kutapika tapika hujauzito eh hujauzito anatapika mara amechemuka sana yani sasa mimi nikaanza nijifikiria na wazo amechemuka mwili kabisa umechemuka kama vile anayamahomahoma yani malaria hmm. makali afu mimi nakuja kuwaza sasa mimi wenyewe hapa sina hela na hela zangu yani zimo ndani na si tena vile vitu vyangu ambavyo vinaniletea hela vimo ndani kabisa zile vile viungo. Mhm. Hasa nawaza mi nitafikaje ndani ili niweze kuchukua vile Sile hela au nichukue vile vyungu basi nivitoe basi nikavihifadhi nje. Yaani hapo sipati jibu, sipati picha. Nikakawa kwanza nakuwaza na kuwazua. <mulia>